Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 9. februar, og denne morgen starter vi hos Rokvuld, der røg i gulvet på børsen onsdag. Så skal det handle om gen StoreNord, der skal skaffe 7 milliarder kroner. Vi skal også høre, at flere røster begynder at tvivle på, om 2023 kursfest er holdbar. Og vi slutter af med, at en stor gruppe boligejere får den højeste rente i mere end et årti. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Rokvuld blev sablet ned med knap 17 procent på børsen onsdag, og det skete umiddelbart efter, at isoleringskæmpen sendte regnskabstal og fremtidsprognoser på gaden onsdag eftermiddag. Specifikt er det de dårlige udsigter for 2023, som sender Rokvuld-kursen i gulvet. Det forklarer senioranalytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen til Jørgen Vester. For med regnskabet kom der nemlig en prognose for 2023, og prognosen er mere dyster, end Mikkel Emil Jensen havde regnet med – og prognosen forudser en salgsnedgang på 10 procent. Og Mikkel Emil Jensen han forklarer. Det er væsentligt under forventningerne, byggeaktiviteten er lav, og det rammer rockvuld hårdt. Med faldende salg kommer der pres på lønsomheden. Det er nok også ekstra konservativt på grund af usikkerheden for energiprisernes udvikling, siger altså Mikkel Emil Jensen til Jørgenmester. Og den her negative kursreaktion på minus 17 procent giver god mening i forhold til prognosen, fortæller Mikkel Emil Jensen. Han siger, det er en vild reaktion, men den er også retfærdig oven på den prognose. Det er ikke en prognose, der giver investorerne ro i maven. Estimaterne skal nok også markant ned efter det her, siger altså Mikkel Emil Jensen. GN storenår skal ud og hente friske penge. Konkret skal selskabet udstede nye aktier, og derigennem rejse 7 milliarder kroner i første halvår af 2023. Der oplyser GN StoreNord i en børsmoddelelse. Proveniet fra fortegningsemissionen vil blive brugt til at styrke Gens balance og give passende finansiel fleksibilitet, lyder det i meddelesen. Aktien i GN Store Nord har levet en noget omtumlet tilværelse det seneste år, hvor den er blevet halveret. Selskabet har blandt andet været kritiseret for at bruge 8 milliarder kroner på at opkøbe Steel Series, og mange investorer har frygtet, at GN vil være nødsaget til at rejse ny kapital, hvilket altså nu ser ud til at blive til virkelighed. Og GN Store Nord ventes at komme med regnskab senere i dag. 2023 er blevet skudt i gang med en vaskeægte kursfest. På cirka fem uger har vi fået et afkast, som man gennemsnitligt burde forvente at få på et helt år. Investorerne har kastet sig over uprofitable vækstselskaber, og mere stabile kvalitetsselskaber har ikke kunnet følge med resten af markedet. Men sådan var det næppe evigt, lyder det altså fra chefstrateg i Nordea Josefine Setti i en kommentar torsdag morgen. Hun siger, Markedet begynder så småt at stille spørgsmålstegn ved, om den fortælling, der har drevet markedet opad siden årets start, er helt realistisk, ved det, fra Citi. Hun uddyber. Faldende inflation, udsigter til lavere renter og et udmærket vækstbillede har været et ideelt scenarie for aktier, og datapunkter, der peger andet sted, er blevet negligeret og sparket til hjørne. Sidste års tabere på aktiemarkedet har været dette års vindere, og de mest spekulative områder i markedet har haft et gedint comeback. Josefine tilføjer der også, at der er en smule tendenser, som peger på, at den her rotation i markedet er ved at løbe tør for luft, og at investorerne igen vil fokusere på de mere defensive og solide selskaber med profitable forretningsmodeller. En stor gruppe boligejere med variable lån kan se frem til at få den højeste rente i mere end et årti. Flere realkreditinstitutter afholder nemlig renteauktioner i disse uger. Og hos Nordea Kredit er den endegyldige hammer faldet. F1- og F3-renten er blevet fastsat til det højeste niveau i 14 år, mens vi skal 12 år tilbage for at finde en højere F5-rente. Samtidig er der tale om det største hop i renten nogensinde på et enkelt år, skriver Nordea Kredit i en pressemeddelelse. Hos Nordea Kredit så lander F1-renten på 3,6%, F3-renten på 3,28%, mens F5-renten slutter på 3,26%. Og det her rentespring, det gælder altså dem, der skal have en ny rente på deres flekslån per 1. april 2023. Det var de nyheder, jeg havde til dig på denne her torsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden.